31. prosinca 1385. godine. U Stolnom Biogradu Karlo Drački Napuljski kralj i najbliži muški rođak pokojnog kralja Ludovika I Nžuvinca kruni se za ugrsko hrvatskog kralja. Za Karla i njegove pristalice to je veliki dan. U početkom 1385. Karlo Drački sukobio se s papom Urbanom VI. i izopćeni iz crkve. Onda je u kolovozu na dvoru Napulj došao zagrebački biskup Pao Horvat kako bi Karlo ponudio krunu svetog Stjepana, krunu ugrsko hrvatskog kralja. Pao je bio istaknuti član Lige Velikaša koji su se pobunili protiv kraljice Marije, najstarijeg čerke ludovika Prvog Velikog, koja je naslijedila svog oca na ugarsko hrvatskom prijestolju. Karlo je prihvatio ponudu i o rujinu 1385 iskrcao se u senju. Nakon kratkog boravka u Zagrebu, Karlo Drački doputovao je u budim. Kako se spremalo krunjenje novog kralja, to su kraljica Marija i njezina majka Elizabeta, supruga pokojnog Ludovika I, postajale sve zabrinutije. I pobrinule su se da pokvare samo krunjenje. Vjekoslav Klajić u svojoj povisti Hrvata piše. Na polasku iz Budima u Stolni Biograd pratile su Karla obje kraljice. No već putem mnogi su plemići sažaljevali tužne kraljice, što su poput ropkinja morale gledati slavlje svog protivnika. Još više ozlovolji se narod za same krunitbe. Baš kad je slavlje u crkvi bilo najveće, obje kraljice padoše na grob kralja Ludovika i vrelim suzama nakvasiše mramor grobnice njegove. To dirnu okupljeni narod silno. I kad je zatim nadbiskup Ostrogonski tri puta pitao narod, hoće li Karla za kralja, nije crkva odzvanjala oduševljenim klicanjem, nego muklim šapatom, koji je svaki put bio sve slabiji. Kad su htjeli iznijeti iz crkve zastavu svetoga Stjepana da je nose pred kraljem, udariše njome od crkve vrata, te je razbiše. Puk je odmah nagađao da će se nešto zgoditi. Još neugodnije slutnje obuzeše pučane, kad je Karlo ulazio u budim i kad je nastala strašna oluja s grmljavinom i potresom, od kojeg se raspuknuše zidine kraljevske palače. Klajić piše da je Jato Vrani Gavranova doletjelo do palače i da su Gavranovi počeli udarati krilima po prozorima i graktati. Pokušali su ih otjerati, ali uzalud. Gavranovi nisu htjeli otići. Karlo nije dugo vladao. 7. velječe 1386. godine Elizabeta je pozvala Karla u svoje odaje kako bi raspravljali o vjestima koji su stigli od Žigmunda Luksemburskog, koji se krajem rujna 1385. godine oženio s kraljicom marijo i smatrao da kruna pripada njemu. Karlo je Elizabetine Oda je došao sa svojim talijanskim dvorjenima i tijelesnom stražom. Pošto kraljice na pomenu da će govoriti o državnim poslovima, otpusti on svoje talijanske dvorjanike dok mu se tjelesni stražari raštrkaše po hodnicima. Na jednom uđu u dvoranu Nikola Gorjanski i prvi peharnik Blaž Forgač, da se tobože s kraljicom oproste. Razgovor se međutim i u njihovoj prisutnosti nastavio. Kad se to Karlo licem okrenuo prema kraljici i odvratio od oba muškarca, namigne Gorijanski Forgaču, a taj izvuče svoju topuzinu ispod kabanice i udari Karla u glavu. Ubojica se na to krvavim topuzom progura između pridošlih pripadnika kraljeve straže i pohita kčetama Gorijanskog. Ubojica i palatin Nikola Gorjanski čija je obitelj bila vjerna kuća Anžuvinaca već 80. -ta godina, uspjeli su pobjeći. Karlo nije odmah umro. Živio je još sedamna iz dana. 24. velječe ubijen ubijeni Njegovi neprijatelji dali su ga ili udaviti ili otrovati. Ali ni pogunjenici ni su u ljeto 1386. kraljica Marija Elizabeta otišle su s pratnjom u posjed, posjedu Palatina Nikole Gorijanskog. 25. srpnja kod Gorijana u blizini Đakova sačekali su ih pristalice pokojnog kralja Karla, predvođeni braćom Horvat iz Vukovske županije i Ivanom Paližnom, priorom samostana u Vrani i poglavarom reda Ivanovaca u Hrvatskoj. Što se kod Gorijana događalo opisuje kroničar Ivan Turoci u dijelu Kronikon Hungaroru. Pa kad su se na znameniti blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi kreteli sredinom polja put Jakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, plamteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nisu bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bi jaše smijon, u prvom sukobu usred boraca obori konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrubem u glavu na očigled kraljici. U toj zasjedi stradao je i Nikola Gorjanski. I njemu su pobunjenici odrubili glavu pred kraljicama. Marija i Elizabeta odvedene su u zatočeništvu u Novigrad kod Zadra. U zatočeništvu početkom 1387. ubijena je Elizabeta. A onda se u sve uključio Žigmund. U studenom 1386. vratio se u Ugarsku. Dobio je naslov gospodara i tutora Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. 31. ožujka 1387. Žigmunda je u Stolnom Biogradu dio ugarskih velikaša okrunio za kralja. Tada je novi kralj s vojskom provalio u Dalmaciju i oslobodio svoju suprugu Mariju iz zatočeništva. Ali kako bi to uspio, zatražio je pomoć od Venecije. I tako se još jedna sila uplala u borbu za ugarsko-hrvatsko prijestolje. I da stvar postane još zanimljivija... U tu se zbrku uplao i moćni bosanski kralj Tvrtko Prvi. On će svojim titulama dodati još i titulu kralja Hrvatske i Dalmacije. Kada zbrka bude potpuna, pristalice Karla Dračkog, koje su, naravno, mrzile Žigbunda, namiravali su ugarsko-hrvatsku krunu ponuditi Karlovom sinu Ladislavu. Smrt jednog od protagonista ove zbrke nije smirila stvari. Govori magister Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Situacija smrti samoga dakle Stjepana Tvrtka dovešće na vlast dva tri bitno slabija vladara. Čak u jednom trenutku će žena Stjepana dabiše vladati, takozvana Jelena Gruba sa to je isto pitanje, da li se radi o dvije osobe ili jedna, ali dakle dovešće opet i do pojave ženske osobe na kraljevskoj stolici Bosne što će dakle omogućiti jednom dijelu bosanskog plemstva da se uzdigne tu će svakako biti Hrvoje Vuči Hrvatinić, njegov brat Vuk, Sandaj Hranić i još, dakle, i rod Radinovića. No, bitno je tu imati na umu da upravo u trenutku kada će Žigmund uspjeti se postaviti na prijestolje, on će uspjeti, barem na kratko, uspjeti će se postaviti kao neprikosnoven vladar, kralj, Ugarskog Hrvatskog kraljestva. Što će i rezultirati time da će se, i, dakle, oslobodit će kraljice i dovesti će Ivana od Paližne i braću Horatu situaciju da će se morati povući gdje kamo najbliže im je bilo dakle Bosansko krajstvo. I dok je stjepan tvrtko bio dovoljno jak i živ, jednostavno oni su mogli imati zaštitu. Međutim, u trenutku dakle tih slabih vladara, Žigmu će uspjeti s dogovorom u osigurati činjenicu da on će naslijediti nakon smrti tadašnjeg bosanskog vladara. Dakle, Žigmund treba naslijediti, naslijediti a, a, a, a Bosansku krunu, a Istovremeno će se pokrenuti vojna pa će u dobor gradu, dakle ispod dobro grada 1394. izgubiti dakle pobunjenici bitku kraj bosanski će uskratiti pomoć i čitava pobuna će biti srezana Kad je Žigmund osvojio grad Dobor, dao ga je zapaliti kako više nikad ne bi bio sklonište pobunjenicima. Kod Dobora, ugrsko-hrvatski kralj zarobio je i mnoge vođe pobunjenika. I s njima se krvavo obračunao. Jekoslav Klajiću, u povisti Hrvata piše.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 Po zahtjevu svoje supruge Marije osudi ga na groznu smrt. Najprije ga privezaše konju za rep, te ga dadoše povlačiti po ulicama grada Pečuha. Poslije ga u usijanim kliještima a napokon tijelo mu rasjekoše na četvoro, te pribiše ta četiri komada na gradska vrata da tako zastraše svijet. Žigmund je dao pogubiti 31. plemića. U Budimu na trgu Svetog Jurija njegovi krvnici odrubili su im glave. Tijela pobunjenika Žigmund je dao sahraniti u crkvi u Prevrađu Budima. Kasnije Žigmund dao pogubiti i 32. žrtvu. Ekoslav Klajić piše. Kad je kralj okružen od svojih dvorjanika, uživao gledajući to krvoproliće, dođe red na Stjepana Konta. Taj najprije ogleda sigurnim okom mač krvnikov, a onda reče. Mnogo sam puta gledao smrti u lice, te se njene bojim ni sada. Junačka i tužna smrt Kontova dirnu njegova mladog mačenošu čovka, te navali plakati i naricati za svojim gospodarom. Kad to Sigismund vidje, stade tješiti mladoga momka. Ne proljevaj suza, reče mu, prestani plakati. Evo, ja ću biti tvoj gospodar. A mogu ti mnogo više darovati nego onaj koji je izgubio glavu. Ali ogorčeni momak odgovori ubojici svoga gospodara, ja tebe, bohemska svinjo, neću nikada služiti. Krvnici pograbiše momka, te on vijaše 32. koji je izgubio glavu. Zagrebački biskup, Pavo Horvat, jedini od vođa pobunjenika, ostao na životu. Žigmund nije htio ubijati biskupa. Činilo se da je kralj pobjedio u borbi za prijestolje. Pobunjeni plemići bili su mrtvi, kralj tvrtko, njegov moćni supornik, također je bio mrtav. A njegovi slabi nasljednici vratili su Žigmundu i titulu kralja Hrvatske Dalmacije. Pod uše 1395. u 25. godini života umala je Žigmundova supruga, kraljica Marija. Vijest je Žigmund primio u Vlaškoj, gdje se borio protiv Turaka. Ali činilo se da je Žigmund konačno uništio svoje neprijatelje i zavladao kraljestvo. Ali pobunjenici će dobiti svoju priliku u jednom posebnom trenutku. U trenutku kada će Žigmund nestati. Jednostavno, a to je trenutak kada on odlazi na Nikopolje i... Dva, tri mjeseca uopće neće znati da li on živ. Gdje Ako se ne varam, bitka se dogodila početkom listopada, 1396. Te će se početkom 1397. Saznat da je on došao do Splita. Jer će živim dakle... Jedva živu glavu iz s Nikopolja, usnijed činjice da je poslušao francuske vitezove koji su nesmotreno utrčali učita u bitku i bili samljeveni. Živnut će i jedan dio, dakle, te vojske će se uh, povući prema Carigradu, a neće biti mogućnosti slanja vijesti da su oni stvarno izvukli živu glavu. Doći će do Dubrovnika, o Dubrovniku će provesti i Božić uh, i tek će tad krenuti prema Splitu. Tek sa Digojim dolaskom u Split postati će jasno da je živ. Tih nekoliko mjeseci otvorit će mogućnost Dakle, nema kralja, treba tražiti noga vladara. Ko, ko, ko, ko, ko? Zadnji legitimni vladari su bili anžovinci. Imali živućih? Ima. Ladislav Napoljski sin Karla Dračkoga. Dakle, s njim se počinje pregovarati. I u istinu, on će to prihvatiti. Biti će kao prvo krunjen u Napolju za ugrsko hrvatskog vladara. Što naravno, ono što smo bili pričali o na tri uvjeta, to je apsolutno nelegitimna krunitba. I potrebno je bilo, pogotovo u trenutku kada će, će postati jasno da Žigmund se vraća da jednostavno postoji jasno da da treba dovesti tog Vladislava Napojskog što će početkom 15. stoljeća u i ta, ta stranka pobunjenika a, dovesti ga U ožliku 1354. godine u potresu razrušene su zidine Galipolja, grada koji se smjestio na uskom polotoku gdje se Dardaneli otvaraju u Mramorno more. Taj su događaj iskoristili turski plaćenici koji su ratovali u građanskom ratu koji je potresao Bizansko carstvo. Plaćenici su po zapovjedi sultana zauzeli i ponov utvrdili grad, koji se nazivao ključem carigrada i cijela Europe i tako je Otomansko carstvo dobilo prvo uporište na europskom kontinentu. Godine 1371. kod rijeke Marice nasjenici srpskog kralja Stefana Dušana poraženi su od turske vojske. A godine 1389. srpska vojska izgubila je još jednu bitku. Ta je bitka ovako opisana u jednom Dubrovačkom ljetopisu. 1389. 15. juna na Vidov dan. U utorak bijaše bitka između Srba i Turskog cara. Od Srba su bili Lazar, Srpski kralj, Vuk Branković i Vlatko Vuković, Vojvoda. I bi velika pogibija i Turska i Srpska. I malo ih se vratilo natrag. Car Murat ubijen bi, a i Srpski kralj. Pobjede nisu dobili ni Turci ni Srbi, jer bila je velika pogibija. Boj je bio na Kosovu polju. U bitci na Kosovu polju sudjelovala i vojska Bosanskog kralja. Tvrtko prvi poslao je veliki odred pod zapovjedništvom vojvode Vlatka Vukovića. Na Kosovu polju borio se i nekadašnji hrvatski ban Ivan Horvat, koji je kao bjegunac od Žitmunda živio na Tvrtkovu dvoru. Ivan Horvat okupio je malu četu križara i s njom je otišao na Kosovo polje. Iako se neposredno nakon bitke činilo da je ona završila neriješeno, bitka na Kosovu polju bila je strateški važna pobjeda turske vojske. Nakon te bitke, taj je vojska nastavila prodor na Balkanski polotok. Godine 1395. Žigmund je sa svojom vojskom pomagao Vlaškog vojvodu u borbi s Turskom mojskom A sljedeće, 1396. Žigmund je odlučio povesti Veliku vojsku na Turke. I tako je došlo do glasovite bitke kod Nikopolja. Što Žigmund traži tamo? Žigmund je u trenutku kada je 90. godina uspio konsolidirati svoju vlast. Tvrtko je umro, 1991. Postoje svjesno da on treba dići svoj vojni kredibilitet na neki način. Plus toga, on ima na umu da i želi postati, dakle, ne samo ostati ugarsko-hrvatski vladar, on želi postati i car. A plus toga, činjenica jest da treba imati na umu da se prije toga dogodilo Kosovo, prije toga se dogodila i Marica. Dakle, postalo je svjesno da dijelovi europskih kraljevstava nestaju. Zvoni negdje, dakle, ta osmaska opasnost, ali ona je još uvijek jako daleko i postoji čitavo srednjevjekovlje će ona u svijesti prosječnog Evropina biti predaleko. Međutim, to je idealan poligon na kojem se može pokazati vlastita moć. I dići vlastiti kredibilitet, dakle, kao zaštitnika u krajnjoj liniji u tom trenutku ako pobjedi ih na Nikopolju i čitave Europe. dakle, i to može biti adut u igri za carsku krunu. Žikmund je uspio okupiti vojsku vrijednu poštovanja. Glaminu vojske činili su francuski vitezovi. U travnju 1396. u Dižonu okupilo se oko 10.000 vojnika. vojsku je vodio sin burgundijskog vojvode. U tu su vojsku stupili i rođaci francuskog kralja. Taj veliki francuski odred putovao je preko Regensburga i Beča do Budima. Na putu francuski odred ojačani njemačkim četama. U Budimu toj se vojsci pridružilo i oko tisuću engleza, zatim čete Ivanovaca i poljski i češki vitezovi. Naravno u Vojsci je bilo i hrvatskih plemića i vojnika. U hrvatsko-dalmatinskog bana i druge plemiće Vojsci je pristupilo i puno građana iz hrvatskih i dalmatinskih gradova. Udarnu snagu Žigmundove vojske činili su vitezovi koji su za čitavog života spremali za rat. Trubadur iz druge polovine 12. stoljeća, njegovo ime je najvjerojatnije Bartran od Broma, u jednoj svojoj pjesmi ovako pjeva: Veoma mi se sviđa veselo uskrsnje doba.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 Kažem vam, ne nalazim toliko zadovoljstva ni u jelu, pilu ili spavanju, koliko kad začujem povik na njih, kako se izdiže na obje strane, pa njisku konja bez konjanika što umiru i dozivaju u upomoć, upomoć, ili kad vidim mrtve gdje u slabinama još imaju slomljena koplja i na njima još uvijek perjanice. europski ratnici odgajani u takvom duhu imali su pravilo i posebno oružje i oklop. Plemit se borio na konju ili je barem, ako je slučajno u tijeku akcije ipak silazio na zemlju, u pokretu sudjelovao samo na konju. Za napad imao je koplje i mač, a ponekad i buzdovan. Za obranu imao je kacigu koja mu je štitila glavu i zatim potpuno ili kovno odijelo koje je pokrivalo tijelo i napokon na ruci je nosio trouglast ili okrugao štit.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 Tamo će se evropski vitezovi sukobiti subojitom turskom vojskom koja u svom sastavu imala sjajnu konjicu i pješaštvo. Problem je u bio u tome što je viteška kultura pretpostavljala nešto što se zove čast i, i imala je jednu uvreženu e, taktiku, taktiku dakle nastupa vojske koja se proči još gotovo od ranog vijeka. Dakle krene teška konjica, postoji varijanta da krene da krene pješaštvo, pa da onda teška konjica gazi pješaštvo. Ima tu više načina. ali u svakom slučaju ideja jest da treba izvojavati pobjedu. Ljudski život se ipak tu donekle pošte i uistinu kad se čovjek pogleda srednjevijekovne bitke i očikeovi bi velike, velike gubitke, ti gubici u nisu toliki koliki bi mogli biti. Jer se išlo na to da se pobjedi. Igla se, igra se na nešto što bi možda danas mogli nekako uvjetno nazvat džetelmenstvo. Isto tako nije cilj igre ubiti protivniku konja. Cilj ga je pobijediti Ako je potrebno i uzeti život, ali uzimanje života nije krajnji cilj igre to viteštvo, ta čast. Dok se s druge strane nalazila jedna sasvim drugačija filozofija ratovanja. Nalazila se dakle vojska koja je imala drugačiju koncepciju, teško konjice kao tako gotovo i da nije postojala. Postojala je samo ideja ultimativne pobjede. Ushodno tome dakle stvore, stvoren je i takav bojni red, takav, takav način ratovanja, takva tehnologija u principu ratovanja koja je cilj igre izvojevati pobjedu. Europskom vitezu je vrlo, vrlo nekako i europskom vojniku je teško shvat, bilo da recimo u naletu teške konjice da se ide ubit konja i zato jednostavno će uvijek teška konjica pobijeti. Međutim, janičarima je sasvim normalno da podkopaju kopljima konja, pada ovaj dole vitez i uzima mu se život. Iz bitke na Nikopolju kralj Žigbund jedva je izvukao živu glavu. Uspio se ukrcati na brod i pobjeći u Carigrad. Drugi iz njegove vojske nisu bili te sreće. Kako je turska vojska pretrpjela teške kubitke, Bajezid je za osvetu dao pogubiti dio zarobljenika. A za druge one koji su bili pod vjetom iz bogatih obitelji raspisao je visoke otkupnine. Njihova sloboda plaćena 200.000 dukata, polovinu svote skupio je sam Žigmund. Dugo se nije znalo što se dogodilo s kraljem. Njegov brat, češki kralj Vaclav, raspitivao se kod mletaka za sudbinu Ugarsko-Hrvatskog kralja. I tek u prosincu 1396. vlasti Venecije mogli su izvijestiti da je Žigmund živi i zdrav i da putuje prema Jadranu. 18. prosinca brod s kraljem došao je do otoka Lokruma. A za vrijeme kraljevog odsustva, dok se nije znalo gdje je on, posebno je ojačao jedan bosanski plemić, koji se već istakao u ovim kaotičnim zbivanjima. Treba imati na umu zašto on u cijeloj priči važno. Važan je iz razloga što on vlada područje i potiče iz područja koje je na razmiđu Bosansko krajstva i Hrvatskog kraljestva. To su tako zvani donji kraj. To je područje koje nekoć pripadalo u istinu Hrvatskoj državi. Međutim, sa Bizanskim prodorima u 12. stoljeću, pa potom dizanjem Bosne, ti prostori su izvučeni van. Turska osvajanja kasnija koja će uslijediti će sasvim izvučiti te prostore. Ali još uvijek postojala o tome da ti donji kraj imaju veze sa, sa, Hrvatskim, sa Hrvatskim kraljestvom, plus što će se njegova plas protezati i u Bosnu preko Une, a i protezat će se i na dijelove Hrvatskog kraljestva. Dakle, on će biti jedan igrač, da tako nazovem, koji će moći povezivati tu bosansku vezu sa hrvatskim pobunjenicima, a osim toga bit će toliko moćan zbog širine teritorija kojim vlada, a i zbog slabosti samih bosanskih vladara u tom trenutku, da će biti taj koji će u principu voditi politiku bosanskog kraljestva, a to će prepoznati i kraljski pretendent Vladislav Napuyski, pa u trenutku kada će se dakle, biti krunjen, pa se nakon toga povući zbog nesigurnosti vlastitog položaja, ostavit će svu vlast, svu svoju kraljevsku vlast će ostaviti Hrvovičku Hrvatiniću kao upravitelju u njegovo ime, što će dakle Hr Hrvatiniću omogućiti jedan širok spektar vlastite promocije i manipulacija i pokušaja dakle da, da samog sebe i svoj rod uzdigne zasigurno ne do kraljevske časti, ali do onog maksimuma unutar feudalne piramide dokle sve moglo ići. Vijesti o Žigmundovo porazu i njegovu nestanku probudili su njegove neprijatelje, a njih u Ugrsko hrvatskom kraljevstvu nije nedostajalo. Vjekoslav Klajić u povisti Hrvata piše. Malo koga uzbudili su glasovi o porazu kralja Sigismunda kod Nikopolja kao velikaše i plemiće u Slavoniji. Mnogi od njih ne bi još zaboravili na svoju braću, rođake i prijatelje koje je Sigismund nakon pobjede kod Dobora dao pogubiti. A bilo je i sinova koji su oplakivali tužnu smrt svojih otaca. Među njima je bio i mladi Nikola Horvat, čiji je otac Ivan, nekadašnji Ban Mačvanski, onako grozno u pečuku poginuo. Tati epigoni doborskih nesretnika jedva dočekahu čas da se osvete krvniku svojih otaca i rođaka. Među protivnicima bio je posebno moćan Stjepan Lacković. On je jedva izvukao živu glavu kod Nikopolja. I to nije bio prvi put da je Lacković bio blizu smrti. On je bio bivši hrvatski ban bio izuzetno bogat i moćan, posjedovao je veliki dio Međimurja i Požeške županije. Godine 1384. dok je još bio hrvatski ban, Lacković je pridružio protudvorskom pokretu. Ali za razliku od ostalih viđenih pripadnika tog pokreta, on je bio dovoljno pametan da se pritaji kad je Žigmund pobjedio. S vremenom, Lacković je ponovo zadobio povjerenje kralja i ojmu je čak povjerio za nad desnim krilom vojske kod Nikopolja. Kad se vratio z bojišta, Lacković je ponovo postao Žigmundov protivnik. Ali kralj je imao devet života. Ne samo što se kod Nikopolja uspio spasiti, već je po povratku odlučio ponovo uspostaviti red među svojim velikašima. I tako je došlo do takozvanog krvovog sabora u Križevcima. Još od razdoblja Zlatne bule, plenstvo ima pravo ukoliko smatra da vladar loše vlada na pobunu i to stvarno stoji u zlatnoj buli, čuvena 31. točka, dakle pravo pobune. Na to u principu su igrali svi pobunjenici. U trenutku kada se bune protiv kraljske vlasti, dakle računaju istovremeno na izostanak kralja i na njegovo loše vladanje tom čitavim prostorom. Ubit plemića dakle nije jednostavno zato što istom tom zlatnom bulom su ga zagarantirana prava da kralj on mora ne može se plemića ubiti, nikoga ne može ubiti kao što u principu jednog slobodnog građanina niko ne može biti bez suda. Ipak se radi jedno o jednom sustavu pravni države, naravno o polugama moći, ovisi koliko će to stvarno funkcionirati. U situaciji u kojoj se Žigmund našao, iz svega proizvodi da čak Žigmund možda i imao namjeru da ih ubije. Jer ono što je nam je ostalo od zapisa govori o tome da je tek nakon stanke Žigmund naredio da se posmišu ti ljudi. Najnovije što sam ja, budući da se sam nisam time nešto posebno bavio, a što sam čito pokazuje da u principu na tom saboru je stradao samo... Lacković plus nekoliko njegovih privraženika, ali na način da su u istinu bili sjećeni. Što je svima ostalima dalo do znanja da se ne može šaliti sa kraljem. Da ne može se tu sada potezati svoja prava do beskonačnosti, jer ipak treba se znati ko je kraljem. To je da naravno govori se u historiografiji o u saboru u Križevačkom, pa Klajić govori o tome da su pobacani kroz prozor dijelovi tijela, što u istinu bi bilo teško zavjerovat. Zato što u istinu suvremeni izvori to ne spominju, ali da je da, da je uistinu kralj tu postupio na način ono da je lupio šakom po stolu i rekao dosta, to se uistinu godlo Latković i dakle izgubio glavu i njegovi e, neposredni privreženici dok je ostatak plemstva se posto sjesen da nema tu raspres kralje. Činilo se da je takozvanim krvavim saborom u Križevcima Žigmund osigurao Ugrsko-Hrvatsko kraljevstvo. Ali godinu dana nakon sabora protiv kralja se ponovo pobunio moćni Hrvoje Vukčić-Hrvatinić. Usto Žigmund je bio zauzeti drugim poslovima. Borio se i mirio sa svojim bratom Vaclavom s kojim se natjecao za krunu Češke i Njemačke. A plemstvu u svim zemljama nad kojima je vladao Žigmund nije se svidjela kraljeva osoba. Nakon smrti Marije ostao je u dovac a njegov način života nije bio široko prihvaćen među velikashima. Žigmundov suremenik Enea Silvio Piccolomini, kasni papa Pio II, ovako je opisao kralja Žigmunda. Sigismund je bio uzorita stasa, jasnih očiju, široka čela, lica lijepo crvenog, brade duge i pune. Velika srca, pohlepan ali nestalan, u govoru dosjetljiv, ljubitelj vina, ženskar, s tisuću preljuba okaljan, rasrdljiv ali oprostiv, rasipan i neštedljiv, te je više obećavao nego obdržavao. Kad je jednom bio u Rimu kod pape Eugenija četvrtog, priča se da je govorio papi ovako. Tri su stvari, sveti oče, u kojima se ne slažemo, a tri opet u kojima se slažemo. Ti ujutro spavaš dugo, ja prije zore ustajem.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 28. travnja te godine velika skupina velikaša i plemića na čelu s Palatinom Detrikom Bubekom i njegovim bratom Vranskim priorom Emerikom, zatim nadbiskup i primas Ivan Kaniški sa svojom braćom i rođacima ušli su tog dana u kraljevske dvore kako bi se obračunali sa Žigmundom. Kraljevi ljubimci, plemići poput Celskih grofova, Gorijanskog i ščibora nisu se usudili oduprijeti pobunjenicima, već su im se pridružili. Vjekoslav Klajić ovako piše o tom prevratu. Ogorčeni velikaši i plemići pozvaše kralja predase, te ga se letješe spočitavajući mu njegova bezakonja, nasilje i pustolovine. Neki od njih htjedoše ga sasjeći, te bi Sigismund, kako kaže Ivan Turčanski, bio poginuo kao ono nekad Julije Cezaru u Rimskom senatu. Ali ljubimci kraljevi izradiše da su ga poštedjeli. Proglasiše ga zarobljenim, te ga dadoše odvesti u sužanjstvo, utvrdi Višegrad. NATO to nastade opća hajka na tuđince, nijence, čehe, poljake, italijane. Oni bijahu orobljeni, te iz zemlje protirani. Oj, žalosti, piše nepoznati pisac u jednom pismu, preblagi gospodin naš kralj Ugarski, od nevjernih je ugrina, zato što je goste i strance u državi štitio zarobljen, ali je, hvala Bogu, neozlijeđen na tijelu, zatvoren u gradu u višegradu. Kraljevstvom je privremeno vladala skupina pobuljenika na čelu s Palatinom Tetrikom Bubekom. I postavilo se pitanje tko će umjesto Žigmunda vladati u Ugrsko-Hrvatskim kraljevstvom. I opet su se plomići podijelili. Jedni su predlagali da se kruna svetog Stjepana da poljskom kralju Vladislavu Jagelu, koji je preko svoje pokojne supruge Jedvige imao kako takvo pravo na tu krunu. Drugi su pak htjeli da ne prijestalje dođe sin nesretnog Karla Dračkog, Vladislav. Nakon tog sabora, i upravo ta 401. Oblježava ta jedan uzlet, uzlet te, nazovemo, bosanske frakcije, unutar tog čitavog problema. Činica da je Žigmund uzizao druge rodove, kao što su cijeljski, davo im uistinu velike posjede, dozvoljavao njihovu sa, veliku samovolju, što će u krajnjoj liniji 405. rezultirati i djegovim brakom sa Barbarom, koja će onda biti crna kraljica, da, sad, o tome, to je jedan sasvim drugi sklop stvari. Uzdizanje potom talovaca, jednog neznatnog roda bankara, novčara, na rang vrhunskih, dakle, vrhunskih bogataša i velikaša unutar kraljestva, dakle, favoriziranje pojedinih rodova, a negiranje pojedinih, dakle, drugih prava, istovremeno izostanak njegov da ipak pokuša te stvari konsolidirati ono držati pod svojom rukom u kraljestvu, jer naime upravo u tim trenucima Žignut pokušava riješiti situaciju sa Češkom. Samo nekih 11 godina kasnije on će postati i u njemački vlada i tu se uplitao dakle u neke probleme koji apsolutno nisu imali veze sa Ugradskim kraljestvom, to će od toga do pobune. koja će opet biti inspirirana tom idejom mogućnosti pobune protiv zakonitog vladara ukoliko se smatra da on loše vlada. Žigmund nije dugo ostao u zarobljeništvu, oslobodio ga je njegov ban Nikola Gorjanski. Žigmund je uvijek bio darežljiv prema naklonjenim plemićima. Nikola je dobio godišnju nagradu od tisuću dukata i postavljen je na mjesto palatine. A onda je Žigmund krenuo srediti stvari u Češkoj, zatočio je svog brata Češkog kralja Vaclava i preuzeo vladanje u Češkoj. Odmah nakon što je izašao iz zatvora, Žigmund je otišao u posjet svom vjernom Hermanu II. Celskom i zaručio se s Hermanom devet kćerkom barbarom. Tako je Žigmund nastojao je otkloniti optužbe da vodi pustopašni život. Onda je Žigmund za svog nasljednika izabrao Albrehta IV, hapduškog nadvojvodu i svog nečaka i prisilio je na saboru u požunu velikaše i plemiće da priznaju Albrehta za njegovog nasljednika. Žigmundov trijumf nije pak dugo trajao. Godine 1402. ponovo je u Ugarskoj i Hrvatskoj izbila pobuna plemića. A ta je pobuna donijela Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu još jednog kralja, vladislava Napolskog. U Zadru Vladislav je okrunjen za kralja, a krunjenje je ovako opisao jedan od očevidaca, Matija Odminijata. Došao je amo kralj Ladislav i gospodin Legat s 12 galija i sa svojim velikašima, među kojima je i knez od Trikarije, inače Vojvoda od Amalfija i još neki drugi velikaš i vitezovi kraljevstva. Doista časna pratnja. U subotu dođeše u zadar prelati baruni kraljevstva Ugarskog. Između njih i kralja Ladislava bio je sve do dana današnjeg neki nesporazumak. Pugri su tražili od kralja da im obeća da će lično doći u kraljevstvo i neka odredi za to rok. Kralj, kako se čini, nije bio spreman za sada da ide dalje, nego svakako ovdje traži krunu. Gospodin je legat ipak postigao svojim posredovanjem složnu odluku. Kraljevstvo je za sad riješeno i slobodno od dušmana, pa i od pređašnje kralja Žigmunda, koji je ovaj čas u Češkoj, te i u razmirici s bratom i bratučedom, daj Bože sretan završetak. Završetak nije baš bio sretan za Ladislava. Žigmund je pobjedio pobunjene velikaše i plemiće u Ugarskoj, a Ladislav se vratio u Napolj. A onda se Žigmund okrenuo prema izvoru problema, prema Bosni i njezinim plemićima predvođenim Hrvojem Vukčićem Hrvatinićem. Taj moćni bosanski plemić zbacio je s prijestolja bosanskog kralja Ostoju, koji je bio Žigmundov saveznik, i postavio je na prijestolje tvrtka drugog. Žigmund je odgovorio provalom vojske u Bosnu. I tako su počeli ratovi u Bosni. Kladni razlog te cijele priče jest naravno, Živundova svijest da je posto svjesan gdje je korijen problema. A korijen problema, dakle, je Hrvaj Vuč Hrvatnić i dio tog bosanskog plenstva koje podržava to, a njima se prikrpava, naravno, i jedan dio Hrvatskog onda plenstva koje, dakle, podržava Ladislava, kojeg će uistinu oni dovestiti 403. u Zadar, okruniti ga. A međutim, ta krunba neće biti pravovaljena zato što opet nisu zadovoljni, da nije u stolnom biogradu i nije kruno Svetog Stjepana zato što je kruna u živund ovim rukama. Ono što, što je u toj cijeloj priči bitno jest da je dakle život shvatio gdje leži Dakle, ona poluga koja mu muti vlast, ali to nije bilo jednostavno za sprovest. On je imao ugovori iz 90. godina 14. stoljeća po koje on ima pravo na tu kronu. Međutim, faktički to nije mogao sprovesti. Potom će on dakle krenuti u tri neuspješna rata. Svaki put će se nešto izjaloviti i neće to završiti kako je on zamislio. Mada ti, ti pohodi u istinu u sukrajnoj liniji nisu bili vojnički neuspješni, ali politički nikako nisu donosili ono što je živnutio, a to je dakle priznavanje njegove vlasti i priznavanje njegovog prava na Bosansku krunu. To će dakle rezultirati onda u krajnjoj liniji da će 408. osam žigmunt putem pape uspjeti isposlovati križarsku vojnu koja je dakle protiv nevjernika iako se u primat kada se čitaju dakle ti nazovimo ih proglasi pozivi čini da će se to možda ići na turke Međutim, onda vrlo jasno je da će se voditi u krajima Hrvatske, Dalmacije i Bosne, što govori da, da, da se Žimud je igrao na kartu tih patarena, radi se o crkvi Bosanskoj, što u krajnjoj liniji njemu opći nije bilo ni interesantno. Njemu je bilo interesantno slomiti moć onih koji njemu dakle ugrožavaju vlasti. godine 1408. činilo se da je Žigmund konačno uspio pobijediti svoje neprijatelje. Kod dobora iz Stogonog grada, kod kojeg je prije jednog desetljeća pobjedio velikaše koji su podigli prvu veliku bunu protiv njega, Žigmund je porazio bosansku vojsku i pobio i zarobio veliki broj bosanskih plemića, na čelu s kraljem Tvrtkom drugim. Neki izvori tvrde da je Žigmund nakon te bitke po starom običaju pobio 126 plemića. Drugi izvori tvrde da je ubio njih 171. Navodno je Žigmund zapovjedio da se plemićima odrube glave i da im se tijela preko Zidina bace u rijeku Bosnu. Činilo se da je Žigmund uspio ugušiti pobunu ali ta će pobjeda imati teške posljedice za Dalmaciju. Što će rezultirati u krajnjoj liniji da će Ladislav se uplašiti u toj cijeloj priči i prodati će 409. neće on prodati dalmaciju jer faktički nome nije vlada ali svoja prava kraljevska prava na dalmatinsku obalu plus ono čime je on vladao a u tom trenutku oni koji su priznavali njegovu vlast bili su dakle zadar otok pačia i još evo, ne mogu se cijeti točno, ali dakle jedan u istinu, relativno mali opseg, ali ono što je strašno, bitno on je prodao svoja prava. To će s jedne strane omogućiti, kad se to dogodi, Žigmundu da s jedne, s jedne strane pridobije dakle, sve one koji su do tog trenutka kolebali oko toga dal Vladislav, dal, dal Žigmund, Međutim, izazvaće se s druge strane Hrva Vučića Hrvatinića koji je želio ostati na poziciji na kojoj je bio. Dakle, Splitsko Hercega da čitavih tih posjeda, a Žigmundu to naravno znajući koliko je on opasan i moćan nije mogao to dozvoliti, i će da će doći do u sljedećih dakle pet godina do stalnih malih sukoba trzavica i međusobno nepriznavanje između Hrvatske i, i Hrvatića njegovog roda i Žigmunda u toj mjeri da jednostavno Žigmund će u jednom trenutku kada, kada će Hrvat Vučki Hrvatić krenuti na Dakle, pristalice življendoje politike, je prije svega to je Sander Hranić, dakle, na da, da, da njega, kada će krenuti na njega, življuće, dakle, ono, lupičakom postoje reći dosta i krenut će s jednom ozbiljnom vojskom. Hrvatnić će tada postati sjesen da tu više, da on jednostavno koliko god je moćan, ipak ne može se nositi sa nekim ko u tom trenutku nosi i carsku titulu u principu. A, dakle, koji je i njemački kralj i češki kralj, koji može povući jednu silnu vojsku, Ladislav Napoljski prodao je Mletačkoj republici svoja prava na Dalmaciju za 100.000 dukata. Konačan ugovor o prodaji u ta je potpisan u Veneciji, u crkvi Svetog Silvestra na dan 9. srpnja 1409. godine. U ispravi o prodaji pisalo je da je Ladislav to učinio za dobro stanje republike i za dobro stanje, upravu i obranu rečenog kraljevstva svoga Dalmacije. Na odnose već 1403. odmah nakon krunidbe pročula vijest da Ladislav namjerava prodati Dalmaciju. Rijekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše Dana 2. prosinca 1403. pisao je kralj Sigismund iz Višegrada Mletačkoj republici pismo, u kojemu joj ovako poručuje. Čuli smo, doduše duše iz nesigurna izvora, da kralj Ladislav nastoji dio Dalmacije vašemu gospodstvu predati pod stanovitim uvjetima.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 Znadete da kralj Ladislav nije pravi vlasnik i gospodar Dalmacije, nego prije provalnik, budući da Dalmacija po pravu pripada kruni Ugarskoj, a to mi krunu po Bogu zakonito posjedujemo. Letačka republika nije marila je li Ladislav zakonit nasjednik Dalmacije ili nije. Platila je pravo i to je pravo namjeravala iskoristiti. Jedan po jedan grad i otok u Dalmaciji potpadali su što milom što silom pod mletačku vlast. Do kraja 1409. godine Venecija je zavladala istočnom obalom Jadrana. Doduše, Žigmund je zbog Dalmacije vodio nekoliko ratova s Venecijom, ali mleci se iz Dalmacije više nisu povlačili. Taj kaos koji je vladao ugarsko hrvatskom kraljevstvu dovojao je do još jednog događaja koji će ostaviti itekakvog traga na Ugrsko-Hrvatsko kraljestvu. Hrvoje Vukčić-Hrvatinić tražit saveznike u borbi sa Žigmundom. I naći će ih u sili koje će na taj način na stražnje vrata ući u Bosnu. I u tom trenutku Hrvatinić će napraviti fantastičan politički potez. Međutim, sa stravično-kobnim posljednicama za čitav ovaj prostor, obratit će se Turcima koji samo su čekali tako nešto. Jer treba imati na umu da Turci cijelo vrijeme, nakon Kosovske bitke, iako je to dakle s jedne strane ide bak turske vojska oni su morali konsolidirati se ali već Nikopolje je pokazalo da je Turci su izuzetno jaki oni dalje nisu prodirali na, ta, na, na, na ovaj prostor ali su se držali tu po strani vrlo vjerojatno kao što će se 60 godina kasnije biti jasno kad se vide izvješta i kako je, kako je Bosna osvojena, čekali su da se tu rasplete, zašto da oni troše svoju vojnu snagu ako su svjesni da tu će se sami, dakle samo plemstvo međusobno oslabiti 415. Hrvojeće u strahu da neće se moći pružiti žigbu otpor u tom dakle tim silnim trzavicama, pozvati Turke u pomoć, Turci će im uistinu pomoći, Hrvat će izvojevati pobjedu, međutim Turci će od tada za dugi, dugi niz stoljeća zauvijek ostati na prostorima, na prostorima Bosne. To što Bosna će funkcionirati kao krajstvo 50-a godina uistinu više ništa neće značiti. jednomdu su se ostvarili njegovi snovi. Godine 1411. postao je kralj Njemačke. 8 godina kasnije postao je kralj Češke. Godine 1431. Židmund je okrunjen i krunom kraja Lombardije. A dvije godine kasnije ostvario mu se najveći san, okrunjenje za cara Svetog Rimskog carstva. Ali uspisi tog vladara neće puno značiti u Grsko-Hrvatskom kraljevstvu. Godine 1409. Veneca će zavladati Dalmacijom i vladaće njome još stoljećima. Početkom tog 15. stoljeća u Bosnu će doći turska vojska i iz se neće povući još stoljećima. A car i kralje Židmund Luksemburski umrijeće 9. prosinca 1437. godine u Znojmu u Češkoj a nakon njega Nered je opet zavladao kraljestvom. Govori magister Gordon Ravančić z Hrvatskog instituta za povijest. On sve i da je recimo ih htio, taj jedan nesretni splet okolnosti ga odlačio uvijek na drugu stranu. A jednostavno situacija u čitom dakle, povroćenju njegovog kraljestva je takva bila da on nigdje bez svoje fizičke prisutnosti nije mogao osloniti se uistinu istinu nekoga da izvrše njegovu vlast. On je recimo pokušao, pokušao da njegova dakle, žena Barbara Celjska u doba njegovih izbivanja vlada. Pa je onda, ali koliko je ta vlast bila dobra, govori sam, samo ako je na periferenčinu da je ona, ona ostala započenu narodu kao crna kraljica. Što definitivno nije označavalo to da je, da je bila dobra vladarica da ovim prostorom ili barem. Dakle, nije ostalo svijesti ljudi kao takva. Jednostavno, on nije imao fizičke sile da to sve ispunila. Jednako tako, pokušao je na osnovu iskustava iz, iz dakle, husitskih ratova organizirati obranu dakle na prostorinu, jer je posto sjetstveno niko bolja da Turci jesu opasnost. Pogotovo nakon činjenice da je od 415. mu se nisu micali iz neposrednih blizina njegovog kraljestva iako nisu radili nekakve prevelike probleme u tom trenutku. Pokušao je dakle 430. godina pred krajem svoje, svoje vladavine organizirati sustav tabora koji je bio inspiriran u principu sustavom tabora Husita kako su oni pružili njemu otpor. Međutim, jednostavno prevel, on je vladao prevelikim kraljestvom a ni na jednom kraljestvu nije uspio Ustet samih, dakle samog razvoja društvenih gibanja u čitavoj Europi nije uspio osigurati dovoljne, dovoljno jake feudalne piramide koje bi osiguravale njemu vlast u svakom od tih pojedinih područja. Prida njegovog vladanja je obilježena velikim potrošnjom. On je uistinu činjenica da je dakle težio carskoj, carskoj kruni koji i dobio Čije to vrijeme je trošio užasno puno na reprezentaciju. To postoje zapisi da, da je u Pragu u dvor, na dvoru to je bilo ono raspašoj totalni koliko se i trošilo na luksuz, na, na bludničenja, sve to trebalo dignuti dakle, njegov vlastni ugled, njegovo njegov bogatstvo, njegov, njegovu moć. Međutim, resursi koje, koje imao nisu bili dostatni, a istovremeno nije mogao osigurati dovoljnu lojalnost svojih podataka svojih podložnika da mu osigura da dakle, da on fizički ne mora biti prisutan na svim tim prostorima a da se stvari odvijaju kako on to zamisli Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrzovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Klazmini urednik Maro Marketa, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimila Štefica Mahalec, a emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.